Segi paçi its galduen otoitzetik ozen utopiaren aoan lehertzera datozen trenbide ondoko masustei harmonika jotzen irati eta ekaitzkoiko etxe zendait ishtan batu tzinezak, kene azken aldi uene iterak. Bolibera oh, da denen historia, heliuak bardin zenandit Gaur patxiri iratik eta biok segi patxi its galduen otoitzetik ozen utopiaren ahoan lertzera datozen trenbide ondoko maixustei harmonika jotzen hitanigar anden borako sua ia dago idatzia, batxi egunotan herritarrek legorretan iezkortu dizuten horma hirudian Urtetan eta urtetan zuk guri bezala gaur guk zuri oparitzen dizugun olerkiizatia Segipatsi izgalduen otoitzetiko zen utopiaren ahoan lehartzera dato zen trenbide ondoko maixistei harmonika jotzen. Hiregileenirekin <totipatik> terraza untari. <totipatik> Kaixeta hongetorri itakara. Itzaren ahots Jose eta ekaitzko ikotzea. Teklatzen maian eledar Intzena nintzia zeren ilusio leba berada liren gaur gurean izango ditugunak irati eta lder ldr eta irati eta alaitz estonba Ikin gananez zazilotari Hene Itzekin egan eta egoekin hitz egiten duen idazlea Soñarke vuelo, bolar soñando bere lehen liburua aletzera, etorriko zaiguna, alaitz, estomba. Barna, ere arba zoe, lazam eta fereken, billa eta bilena. diagoan, utzi dugu? Bai, e, ez dakit. Gora bera txobatzuke sortu dira, ez? E, irratian bertan, gora bera tendikoak edo. Eta... Bai, badirodi etxetatik eta ez dela entzuten, senalea galduta gabiltzala, baina guk jarraitu egingo duk grabatzen. Bueno, oso duk. Ur sakonetan ba Horrelakoak ere gertatzen baitira, antena kontuak eta gure esku ez daudenak. Bai, bai, ez ala, ala da eta bai, da, gaiban jointzat nerezkuetatik guztiz eta erreze igez eta aldeiken diatenak bai. zarma os handastea, oxe, azkeneko 15 Bueno, ondo joanda eh i surriteari pandemiari begira, ba e, aski larriuta kezkatuta berriro ere gorantza e, biziki gaina gatoz eta bueno, ba porta eratan, e, Betikoan e, gaude, ez. Eztatuzte, ari gehanik, hoja, e, betzen geranik, bueno, no denok, ez nik esango nuke gehien batek e, zintzo demonio ari gila, ari gehala erantzuten, et baino, Baita ere, san beharra dago, ba, askotxok ez dila, ez bat eta ez bi askotxok, ba, bueno, ez zer e, gertatu edo ez zer larriaren aurrean ba, ez bat egunde bezala bueno, ba, portatzen e, eta jokabideak hartzen ari, ari direla. Eta, eta, bueno, honek egoera asko larritzen e, ari da ez. E, begiratu besterik ez dago, e, gipuzkon e, gure lurraldean, herrialdean, e, e, intzirentziritasamaila ba, dagoeneko eraniegun, ez, lareunda amabikoa zen, e, marra gorria pasatuta, eta gure espazio gertuko arai gertukoai erreparatuta gure eskualdeari erreparatuta ba hondikan are larriagoa ez eh... Lazkau beha miliata amabiko intzirentzi batekin, legazpi miliata amar, beha sain zortzidunda hogeita malau, sumarra zazpididunda amabi, ordizi behatzidunda berrogeita iruz, aldibi, ataun, segura beha, e, bai, egoera oso larria, eta berizkita undirik abez, herria undigo edo txikisago gizan, porta eta hemen, ba, nahiko antzekoak, eta nahiko E, e, aldrebesak edo beintzat e, kalte larriak sortzeko modukoak ez, eta begiratu besterik ez erietxei, e, e, hospitalei eta, eta bertako larrialdi aldi e, unitatei gunei e, ba bueno, ba, alarma gorrian gaudela jakiteko ez Lehan eginen Eta zuen semeak bretoi dira. Bai, pena da, ez esan beharreko guztia iruitzen zaite aspaldi lanik esaten dala, esaten ari geharla, eta hala eta guztiz ba ez nahikoa beintzat jokabide desegoki hoe ke bat, te, zuzentzeko, bideratzeko Eta lastima, ez? E, lastima, eta la, ez dakit, e, gehiago oraindikan, ba, ja e, tunel e, beltzorren e, tan, e, horretan, e, nola baiteko argia ikusten ari, ari geranean, ez? Baina oraindikan, e, ba, bueno, ba, atentuz eta ardura txukoakatu beharrean gaude, eta penalitzek, e, penalitzek, e, ba, pena batez ere, ba, ba bueno, ba, oandikan, e eh e, ondorio gos gaiztok eta txarrak eutzenari ari ari delako, ez? Eh e, ba, e, ondoezak, eh la eta eta sufrimentu nuna ira, ez? Ernekalean sozializatzen geane e e una guna hoietan eta aldiberean ere erne etxean zan hemen e, e, arrapatzen degula gero zabaldu ba, badirudi espazio itxietan zabaltzen dala gehien bat eta, eta gehien erlazeatzen gean tokiak e, ba, bueno, ba, familia artekoak eta lagunartekoak eta familia artekoak dira e, beste, beste txe barrukoak eta Horur ere ba, ba orgieez kontuz, e, ondo irezatu etxe barrenak eta alda distantziak eta ondo markatu eta musukoak e, e, era, erabili eta, eta tentuz ez e, baita ere gure artean eta, eta e, gertukoen artean jartzen geranean ez. Gainerakoan, jose, bihazteotan hondinora, kibilizara, zertan. Mendiz, mendiz, oinez eta saltoka, ez, eta jolasean, jolasean, batez ere ezazroi honetan, e, kukuarekin, ez, ia, esan gunuketa, gabe, ba egunero, ez, mendiz aldera egiten degun honetan, e, e, kukua hortxe daukagula, eta... Mendian bai, pinudietan bai, eta etxetik oso urrutira jungabe. Ez, mendian sartuta, pinudietan sartuta, baina urrutira jungabe. Lehen aldiz han e, e, martxoak e, hogeita maikan, entzungo nuen kukua, Aurrez ja jakinara zizidaten, bai ez, e, hor e, zebilela, e, bai martxoan ogeita marrean eta ogeita bederatzean eta seguroena ba, ba, aurretiko ere bai ez. E, nere kasuan ba, bai, gehienetan bezala etxetik eta bueno, e, egoera perimetral itxidura hori kontutan izan da, itxialdia kontutan izan da, ba, bueno, usur murumendi aldera agotzen der gehien bat eta, eta hortxe ez, e, e, murumendi bidean, pare hortan e, e, gain, alako gaintxo pinyudi batetik e, entzungai jarri izan e, kukua eta benetan e, iz ugarri poztu ninun, ez? E, bueno, alakotan, ez da, reza izaten nik e, dirua sakelean daukeala harrapatzea, bueno, banuen, baino, bueno, ametxez eta ilusioz eta tope, ez? E, erabate beteta, eta, bueno, hoien, egin E, porzentai bat dauzatzen lagundu ezkero ba, ba, bueno, zorionekoak e, izango gera. Eta bestela ere, bestela ere, ba, bueno, rato tarte derbat eta pasatzeko hainbat ilusia sortzen digu, kukua entzutea, jartzen gea, e, belarria tente ia nondikan jotzen ote duen, naiz eta jakin ba, hemen jo eta anegun, es eh izkutak eta jo horretan jo, e, ibiltzeko trebea dela eta eta bueno, ba, hori ez, izadiaren eta naturalen eta kukuaren kontuak, ez. Onen berri izanen de berri Martxoan, e, ogita marrekoa izango zanez, e, jogendun e, aral-arraldea. E, abia puntua doel muga doel buru e, igaratza. Igaratza naparroako lurraldeetan eta gure egitasmoa ba, muga horretan, hor e, nun baita e, kokatzea gureburuak eta olaxe abitu ginen, ez? Elizarra guti aparkalekua tope beteta zegoen, autoa horrutzi eta haieko aldera ez. E, o e, pasa bide ederra, orain dik, e, bueno, pagadi baten aurrean gaude, eta bilustutako pagadi baten aurrean e, data fetxa hoietan ez, horrela e, haieko egin gendun, bigarren ez, lehenengo aldiz e, orduan e, urtebete urte bete bat e, e, pandemiarekin hasi ginen, e, bueno, itxialdiari, era bateko ekin hasi ginen e, egunean, Eta gero handikan ba, igaratz aldera egin genuen eta antxe ez bikote bat galdezka baa ezatzen algendune hirupgoeta e, tokia e, postontzia bazuela gain bat zela bere postontziarekin eta jo guuretzako batzan ba, ezagune Putxiri bai igaratzaldea ere bai eta apago eta delakoguna horiez be... Paper, eskuetan paper bazuelaz etorren eta eta izango zan, ez? Eta eta gero jakin gendun bazela, ez? E, horre e, putierri pare horretan eh eta orengain tarte hortan ba pa, irupago, eta pa ezagutzen dan e, tokia, ez? Gu ikus mira horretan e, alase iritsi ginen gaintxo batera No? igartzako biretik oso ez dakiteun metrora eskerraldera oso paraje bitxia oso paraje ederra eta bertan e, postontzi bat e, inoiz bueno, handikan gertutikan basauta askotan baino erreparatu gabe toki honetan eta bertan e, postontzia eta alaxe zion horren e, gain horren gain bai Oren gaine, mila eta berreunda... Dakita, ogeita ma, bi, edo, ogeita, e, ma, ogeita, ma boste, metro. Eta oso leku, oso leku ederra ez. Oikoa dugun bezala, bueno, ba, bertan e, bertso bat e, utzingen dun. Eta, bueno, bertsoan normalean biltzen degun ba gure momentuko... E, kusitakoak, sentitutakoak, emozioak, e, bizitzen ari gean e, emozioak, eta, eta, antxe, eta normalean ere, ba, bueno, naturari eta inguruko iroari zaintzataba bestu alde, ba, zerbait irazten dugu, ez? Eta bertan utzi endun, ba, oantxe ez, ekaiz, irakurriko diguzun, edo kantako diguzun bertsoa. Lizarra ustitik aliekon barna, etorri gara gain, aire garbia eta askea, hain beharrezko dugu gain, lasterri dira ordizi. Lazkau eta behasain Naiz eta mugak eta arauak Zorroztuko diren orain Mugagabeko edertasuna Biltzen duzuzuko oreingain Abarka kantu priste hau barka txoriekin besarkaturi gure txasoko ursak onetan mugiltzen ban Bueno, horrela, no relata utzi gendun e, bertso eder hau eta handik egun batzuetara e, etxeko etzeko postontzian ba eskutiz batez Eta bertan ba, bueno, ba, egun hortan edo urrengoan eh bertaratutako errenteria, e, irukote bat Donostiarrak. Al Donostiarrak. Eta eta da ez? Eta horrela jakinarazi ziguten, ba Donostia bieta hogeita bateko apilarren seian. Kaixo Kuadria. Apirilaren batean egin genuen hiru donostiarrok ibilbide zoragarria lizarra ustiko inguru horietan, eta orain gainera iritsi gineean, zuen mezu politarekin topo egin genuen. Jarraitu gure Euskal Herriko tontorrak igotzen eta gozatzen. Eutsi goiari unelatzauetan eta gogoan izan, lurrak biltzen gaituela eta zeruak inguratzen mochiu potolo mila monika pedro eta arantzaburrenen agur semen polilla da ez bertso bat e, tarteko kasu honetantan E, bueno, ba ezagutzen ez gehan e, pertsona, ba elkarre lotzea eta, eta elkarrekin ezagutzera eramatera ez. Joxe, larraintzarren izan ginen? Bai, naparroan izan ginen. E, ultzamako baiara, baiara, joze, laitxua, baiara berdea, baiara vegetazioaz e, betea, oso, oso, oso ederra. Eta, bai, e, larraintzarren. E, larraintzar, e, bueno, Ultzama baiaran dauguen... E, Erritzoa da, eh gertuan dauke orgiko orgiko basoa, baso zoragarri bat eta bueno, ba aldamenean ere lizaso herria bestea beste ez eta are inguratu ginen bai, are inguratu ginen e, ilusio hundiz, ba Transdookumentalarekin eh, eh, bertako ingurueko jendei ba salttzeko ba, ezagutzeko eta aukere emateko eh, gaiian honen inguruan ba, ba, sola zean eh, aritzeko ez eta garrentzargo gizarteguna eh, baldute alako areto bildu polit bat eh, baiarrako zolderra, Eta, bueno, ba, egoera hau kontutan izan da, eta egoeragun emarkatzen dituena foroa kontutan izan da, ba, esan genezake e, tope bete eta zegoela, e, ia berrogi bat lagun, eta eta bai, oso, oso bueno, jende asko bildu zen, eh biwari ez e, kasu honetan basaburuatik ere jendea jendea inguratu zen, eta benetan e, giro oso xamurra, oso sentibera eta oso beroa e, e, eman han ez? E, transformatzen e, E, bideoa videoa ikusi gendu eta ondorenen e, aukera ba bi familien, bi familien e, testirantzatik e, gaian e, murgiltzeko eta gehiago ezagutze ezagutzeko ez e, eta gero ba bueno, jenden arteko galderaketa, eta, eta ba, egia da e, saioa eh oso errajuntzen, oso proactivoa junzan, eraginkorra eta e, parte hartzailea, ez? Eta eta bueno, nik esan gonduke handik inortzala eh indiferente e, atera Eta bere kezkekin, bere bizitako hori oso, oso barneratua, ba, kanpora aterazela, ota ateraginela, eh, han entzuntakoa eta han ikusitakoa partekatzeko gogoarekin, ez? Tazkenean, ba, elbure hori izan behar du, ez? Gara, eh, dako modu bakarra. E, e, gai hau izan edo beste bat izan, ba, e, efektu biderkatzaile bat e, lortzeko ez eta hori da, ba, bertaratzen direnak e, kanporatetera eta etxekoekin lagun artekoan edo auzatarren artean bon ba, bueno, gaieta zen hitz egitea ez. Ni dokumentala aurkezten eta ondoren inguruko bi-famili aritzoziren beraien bizipenak eta testigantzak partekatzen Carlos eta alde batetik eta nerea eta gorka bestetik. Bai, eta Torreka inkustu, ez? E, indartzen du bereziki e, saioa bea, ez? E, modu zuzenean eta lehen lerromalia horretatik an e, bizi, sentitu, emozionatu, e, sufritzen e, ari diren e, jendeen aldetikan, ba, ba, bueno, ba bizi izandakoa eh entzutek e, entzutek e, jartzea eta kasu honetan, bainereak eta bere bikoteak eta baikarlosek Karlosek eh, oso modu xamurrean eta eh, asmatu zuten, eh, zelarazten eh, beraiek bizi eta senditutakoa. Eh. Yo empezei a ser yo. Noik amari esanian, ez nausio ikuste, baina ikusten maute. Fui liberada kondo se me dija mis madres go Gukan eta hemen jarraituko dugu. izan ultzaman basaburuan ordizian beha saien, tzikklo eta emanaldi desberdinetan garena garera aldarrikatzen. Eskerrik asko goxe. Ez horregatik. Eta begiz, kanpoko, bakar dadea, esistitzen azden erio. Bateko morroi, txakur bat, bezala. Arna sastuka, guztohan enguen antxetada. As the shinest than as ah, the shinest than gai baikieta y alce cordi gare esmanzanza egan egin nahi dutenekin egan egiten duten engana. Itzekin egan eta egoekin hitz egiten duenarrenganagoazoain aititz eston barengana Aleitz estonba, kaixo eta ongeet horri, itakara. Kaixo egun hon, asko. Zer moduz goi herri aldean, etxe aldean zermoduz? Ondo, dezkantxua hartu dugu de bihazte hauetan, eta berri ze Bartzelonara gueltan, errutinara. Zorionak, zorion, bikoitzak orain honetan, batetik liburua argitaratu berri duzulako, eta herrealaren bestetik. <laughs> Eskerrik asko Ointxe bertan ezdaki bitan zeineekema egiten ilusiogi. <laughs> Nik oso gogoan dut, e, Aitor honen etxera joaten nintzenean zuen balkoian, zintzilik ikusten genuen errealaren bandera handi hori? Bai bai, ezzan egta azkenko egunetan juntzinaan baino bandera baten partez biz euden eta kamisetak ebai jarrien ditu O atentzia diteko moduko balkoia. <laughs> Erreal zalea beti danik, ezta? Bai, txikitatik aita bat ez ere hori transmititu digu, eta egia zan txikitan agian ez genu ez nahi hainbeste jarraitzen ez futbola ez erreala, baino poliki-poliki haziginan, -poliki eta hanik esan beharraokat azkeneko urte honetan bat ez ere, ba, futbolzalea hoa inaitzela. Txiki txikitatik eh, abiatuko gara, ibilbide bat egingo dugu gul alaitz, iruditzen baldin bazaizu, nolako hazen alaitz? Txikiura, zuk lehenengo oroitzapenak noizkoak dituzu eta zer ikusten duzu, alaitz txikiura nolakoa zen. Nik liburutik ondorioztatu dudanagatik edo bildurti isan Bai, bai, oso bildurti aia esan. Zorion ere bai, ala, e, ezita hione zer falta, e, familiea ederra, pare gabea, baino oso bildurtia. Ba, alako antsia de moduko bate, batekin etxetik kanpo, es. Eh, lagun artean eta bere bizitzan eh egunero topatzen zuen antsiedade bat, baino bueno, soriontsu arebai, no eske. Bereziki, bereziki zerk bildurtzen zintuen? Gauak, e, bakardadeak, e, toki ez ezagunetan ibiltzeak, ez kit batez bat ez ere, e, familiari zerbait hartatzen, niak naiz ez, ba, e, amak eskolan uzten indonean, edo e, lagun imoenean, edo, ba, beti nere buruaz egola, hori gura soizteoze pasatu kotezitzaien, edo bazkenen bakar dadea erire bai, e, Horrek ematen zian alako bildurra edo antzida, edo, kezka bintzat. Gainerakoan, iru lau bost zei urteko alaitz ura, zertan aritzen zen, zertan jolasten zuen, zein ziren bere, denbora pasak? Jo, ezagit, ana iarekin nasko jolastu izan dut, ba, nik e, igual pampin batzuk hartu eta beak playmobil e, tipikoiek, eta ba, baserri bat irudikatu nienuen, olako jokuak, eta, bueno, hau zoan, eba, etxe berri hau zoan, ba, igandetan futbolean, eta alako haurtzara uzorion ez, azkenen betiko jolasak, familiartean, lagunartean, alexe. Eskolan amaren gandik, gurasoen gandik bere esan duzu tartekanegar egiten zenuela, baina pentsatzen duet eskolan gustora, gerora gustora ere arituko zinela. E, ikasketetan eta gustora aritu izan zara, e, nolakoak ziren zure txikitako ikasle gara hori ba, hasieran eskolara jo nahi eza hamak klasan duten indoen eta nehar batean hasten nintzen. E, Baina bueno, Gerosigi urtetik aurrera poliki-poliki ba, lagun hobeak egin dittuen, irakasle bereziak togatu zitzaizkeidan. Eta bueno bazkenen ikasle ere ona izan naiz, beti eduki izan dut interesa bat gehiago ikastekoeta, Eta, bueno, ba, progresiboki, e, Geroia Instituto garaian, ba, oso gustora ez, oso lagun honekin, ikasketak e, ondo, eta, bueno, asierako ba, ansiedade hori gaindituz, eta zorion txoa gaitan Eta irakurtzen ikasi zenuenean, liburuekin maite minduzinen e, oietako altzara. E, zein liburu duzu gogoan, txikitan zer irakurtzen zenuen, zer liburuk markatu zintuen bereziki? Ba, txiki txiki den, nei liburu batean jogio, markatu nindu asko amarekin joaten ginen anaia eta biogu liburu tegira, eta ba, animalia buruzko liburuak edo alakoak irakurtzen genituen gauetan, nire anaia zalea morratuazan animali guztiena. Eta ero baiak orreztu nahi, zamaika urterekin e, Harry Potterren lehenengo pelikula oparitu guten, eta ala esiaz nintzen liburu guztiak irakurtzen, Eta gerozik, Harry Potter ekin eta denekin baite mindu nahi. Eta idazten, alaitz, noiz, asten zara kontzienteki eta gogotxu eta sukartxu idazten lehen pausoak, noiz, eman zenitioen, eta nola? Amabian meirurterekin, e, bueno, beti jase izan dugu, ba, lako, aitona eta ba, kontu asko, bertxo asko, bazkal orduan... Eta maitasun hori ez, maien ni akordatzen nahi, zama bia mairu urterekin, e, zumarra horretxuko eskolarteko bertxopaper eta antolatu zen. Eta orduan animatu nintzen ma bertxopaper bat idazera. Eta, bueno, ipamen jaso nuela horretzen ez gainera. Eta handik aurre bau hartu nintzen asko gustan zitzela idaztea. Eta nire institutu guztia pasatetua goizeko ordu txikitan idatziz. E, okurritzen zitzean guztia, bertxoak, prosa, eta dena hor duztu ikerora. Asi iraietan, batez ere, bertxoak, olerkiak? Ba, nik uste baietz, bertxoapaperekin hasi nintzen, eta olerkiak ditut gehiena gordeak, gara iaietakoak. eta eroi historio motzak, ez, e, ba, edo ikusi, edo, edo sortu, eta, bueno, ba, pare bat horriko historio alako bitxiak. Zer gai, jorratzen zenitxuen batez ere, zerk kezkatzen zintuen, zertaz, ziar duten zure testu aiek? Ba, akordatzen ez, e, Euskarari buruz eta Euskal Herriari buruz bastante idazten nuela, eta gero, ba, bueno, alako hume baten maitasun kontuak ere bat den. denez. Amabi urteko laitzen maitasun kontuak. Eta, bueno, egia esan prosa, nahiko fikzioa okurritzen zitzen den edo, edo zer gauza. Urte batzuk pasa dira, ama bi urte zenituenetik alaitz. Orduko, kezkak, gaiak aldatzen joan dira? Bueno, batzuk gordi dute eta beste atzun noski aldatu dira. Ez eta batez ere gai horiei buruz pentsatzeko e, pen modua aldatu dagien ez eh noski euskaltas kalerria eta oraindik eh ba kezka fundamentala dira baina gian beste modu batean jorratzen ditut maitasuna ere noski hor dago baina go, bueno, ja beste modu batekoa da familia e, aizkietasuna, beste perspektiba batetik ere bai eta bueno ba egunerokoan ikusten dituzun hainbagaraz eta bidetz ama bi urtekoa laiz ez da orain bezain eh kontzientea digu edo munduko beste hainbatkezka ekiko ez. Zemataldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemataldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemataaldi zitxaronongo nuke aurrez aurre egoteko hitzordu. Eguna kobeak baitira zurekin batera. Zemataaldi zenango nizuke kafe bat hartzeko dudan den bora. Zematadi nuke zurekin egoteko aitzaki bat, Zer bataliz entzungo nituzke zurea, otik gure historioak, Eguna behak bai dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekueta, zabalduko ditugu besoak, besarka! Hala, itzatzo, gaurko saiorako bi kantu eskatu nizkizun eta zuk bi kantuetako bat hau aukeratu zenuen. Zergatik, noiz, deskubritzen duzu eta zer du kantu honek zu horrelak itzikatzeko, zu horrela rapatzeko? Bueno, e, kantu hau aurten deskubritu nun, e, aurten azkenen denoi bizitar arotu zaigu eta denok faltan bota izan degu besarkada bat, edo pertsonaren bat, edo egoeraren bat ere bai, ez, ikuste kantu ustek antuenek e, faltan botatzen dugun horri egiten diola erreferentzia, oso, bueno, oso itzpolitea ditu, oso unki garria da, eta ero plano pertsonalago batean, ba, bueno, orain dela, e, gutxi biz izandako situazioz zail batean, ba, abesti hau entzuten hasi nintzen, eta o, pia lagundu zian, ba, desaugatzeko, berri ze hori edukitzeko ez eta eta bai oso beretzea se mata lisen zungoni gure istorioa eguna kodeak bai dira zurekin batera ta el kartuko garaberrino gure betiko lekuetan zabaltuko ditu besoa alaiz musikak Laguntzen dizu inspiratzen idazteko orduan? Bai, e, inspiratzen hau eta batez ere e, agian nere sentimenduak ulertzen laguntzen dit edo e, sentitzen dudan zerbait adierazten laguntzen dit ez. Inspiratu baino gehiago agian e, barruan dudan hori beste modu batean ulertzen edo eta hori gero idatzirara mateko ba, bide moduko bateri izan daiteke. Alako batean alaitz? La urte, bost urte, ama urte, izan zituen aleitzura amazazpi urteko, bihurtzen da eta erabakiak hartzeko gara iristen da. Ikasketetan, unibertsitatera, nora jo, zer ikasi, nola horretzen dituzu urte hoiek, erabaki hoiek? Ba, erabaki zaiak, e, azkenen pertson asko dituzu, alboan, beraien borondate horsoz, bainoagian, E, bide batetik edo bestetik ereaman naiz da ituztenak komillartean ez edo aholkatzen zaituztenak, zaila da adin horretan ba zure burua ulertzea ez e, zer nahi duzun, non nahi duzun, eta bueno azkenen nei nahiko suerte izanem ba jakinuen lako nere buruari entzuten, e, nere buruan zuten eta nereakiak hartzen eta gaurdinez naiz ez naiz damutu baino, Zaiada zure bidea aurkitzea, ni gainera, eh, bueno, etxetik urrun etorri nez, Bartelonaren etorri nez, eh, Eta, bueno, azkenen, hori, momentu zaiada, ai, gaztea gara, mazaz ziurterekin ez duzuz zure burua ezagutzen, baina, bueno, nik konsidatzen dut zortea izan nuela, eta, bueno, bat poziko bain Irula burterekin, gurasoen gandik urrundu zuen alaitzura, nora eta Bartzelonara? <laughs> bai, bai, bai, oso paradogikoa iditzun e, zaito, orain ere bai, bai, nik uste, bueno, ba, institutoan hori lenosan dudana ez, beste modu batan anbitzuten hasi nintzen, e, azkenen beldurrak pixka, pixkanaka-pixkanaka gainetik entzenditu dituzu. Eta, bueno, ba nikustean 17 urtekoa laitzura eh oraindik bere buruan etzela guztiz aurkitzen eta 180 gradukoa aldaketa horrek ba eragin zuen beste, beste esperientzia batzuk eta beste modu batean nere burua aurkitzean, zaia danoski familiarengandik gain urruti egotean ibeti ez izana izo ba hori, etzeko ya, ya, baino Mona, eskeinen holo ko esperientzia gaskora gusten dizute zure buruarekiko. Eh, eta bueno, beste bizitzeko era bada eta faltan botatzea ere polita dain baten. Literatur ikasketak egiten ari zara oker ezpanago. Eh, azali ezaguzu pizka bat. Zer diren, e, zer den ikasten Arizarena? behar bada hemen gointzat ez direlako hain ohko ikasketak. Bai, bai, ni gaina casualidad ez aurkitu nun eh hauek casualidad ez ditun. nitun. Eh, filologia nic filología batita pentsauta, baina ez mengin zeu hizkuntza aukeratu, bakarrinekin literatura gustotzun zitzaidala eta orduan casualidad topo egin nun gradu enekin. Eta, esa, no? Bueno, pues, aventurara. Eta, bueno, gradua ausa interesgarria da. Em, azkenen, humanitate modukoa da, ez? Humanitataren arlo desberdinak em, ikasten ditugu, ba, literatur komparatua, literaturaren historia, literaturaren teoria, literatura beste arte batzuekin erlazenatuta, filosofiarekin... Filologia, filologia baten eduki dezake, baina modu teoriko go batean, ez? perspektiba generalago bat, eta, bueno, nahi behintzat oso interesantea egin zait. Eia literaturarekiko pasio handia behar duzula e, gradua oa maitzeko, baina baineri asko gustatu zaite eta zere, batez ez zere la urte hauek emandidatena pertsonalki e, hori izugarria da. Aldaketa ere handi xamarra izango zen, alaitz sumarra e, batik Bartzelona bezalako iri batera, e, beste hizkuntza batean e, ikasten ari zara, e, nola bizi izan dituzu aldaketa hua guztiak? Bai, bai jaian aldaketa nahiko naturalki ni herri txiki batetik atera ta Barcelonare iritsi nintzen eta pizkat ba topikoa izan daiteke, baina neska e, am ameslari bat, laribatez, hiri hiri handi baten erdian eta jaian orduan egaltzea ere gustoko nouen, ez? Ni pentsatzenan galtsan aurkitu ere egiten intzela da. Eh hiri handi batean pizkat bakarrik edo galduta sentitzeak, ba nere buruari beste indar baten baten ziola ez. Eta, um, bueno, azkenen aldaketa nahiko naturala izan zen, izkuntzan era, ez, ez nuen erabana ondo eh, hasi eran gaztelaniaz nahiko, nahiko patoza din zen, eta haina katalanez eh, klasea, ba, bueno, azkenen ez da errexa, ez? E, Katalana entzun momentuan gaztelera sartu punteak, baina zure burua euskeraz zabilizketan ez? Eta izkuntzarena oraindik dikortxe-ortxe, baina, bueno... Gainerakoan, alaitz, Barcelona nolakoa da? Zuk nola biziduzu? Zer azimaratuko zenuke hiritik, Barcelona-tik? Ba, asieran, oza, sea, Barcelonaak ematen diztaukera bat, e, zure burua deskubritzeko, jende berria ezagutzeko, nahi duzu moduan bizitzeko eta nahi duzu duzuna izateko, beste inorren begirada gainean izan da, bez? Agian txiki batetik, hor izan daiteke diferentzia handiena, baina egia ezazen maizut ba, ja laugarren urtea da eta ja jafalta motatzen de terri txiki bateko berotasuna o xotasuna, ez e, azkenen mundu guztia ezagutze hori jafalta motatzen hasten da, hasieran noski oztasun honek eta handitasun honek baukera bat ematen diozure buru ari, ez? E, deskubritzeko esploratzeko zuzeu izateko baina egia esan ja handien geratu zait eta gozetar zorria falta motatsan hasia naiz. Bartzelonan zein dira zure choko kutchunak? Ba, asko gustatzen zait e, Barcelonako portua eta nehetse ondan dauketen parke bat, em dialako, bueno, ba naturara hurbiltzen autenak, eh itsasoak eta mendiak beti beti inspiratuen inspirazio izan dute. Eta bono, niak horreztan ez, ba, portura jaten nahi zen bako, e, bakoitzean, ba, liburu batekin eta libreta batekin hau da. Ida zera eta irakurtzea musikapur batekin. Hori, bueno, hori da Barcelona daukan berezina, nire zago. Laburte egindituzu, Barcelona nalaitz. Hemendik aurrera, zer, nora, nola... Ba, hortan abil, oaindik eh, ez indizut erantzun galdera horri, baino bueno, eh, irakasle izateko asmo haukat, orduan mastera irakaskuntzako egingo dut, eh, baina urte zaionek ez du errazten erabaki azkenen, eh, ez desentiten azkeneko urte hori bizi izan detenik, baino etxera vueltatzeko goa ere badut, eta hortxe nabiltza lantzuan, ez? Hortik gure historioa Egunako behak bai dira zurekin batera Ta elkartuko gara berriro gure betiko leku eta zabaltuko ditugu besoak Besarkartuz gure harimak eta amestuko dugu gauean batera Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zuor zaudela Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begira de... Eta alako batean alaitz ameslariak egan egin behar Erabaki eta liburu bat argitaratzea Erabakitzen du? Bai, nik uste e, bueno, iritsiztan momentu bat ba etapa batena amaiera edo bezala sentitu nuela, ez? E, azkenean urte guztiaietako e, sentimendu guztiak e, barrutik atera beharra bezala sentitu nuen. Eta, bueno, e, denari buruzi datzen hasi nintzen, eta lako batean puntua idatzi, eta ordena begiratuta esaten dezu, joe, ba, hemen liburu bat daukat, ez? Oain egiten detonekin. Eta, bueno, ba, ia, ba, perspektiuan behiratuta agian izguztiekin ja ez naiz identifikatuta sentitzen, edo e, baina azkenen da momentu horretan esan beharra guztia, barrotik atera beharra guztia eta satisfazio hori e, amai eraren ondoren esaten dezula, jo, liburu bat idatzi dit, eta e, amets bat bete dit, hori paregabea. Liburu bat argitaratu aurretik halaitz hainbat erabaki, hartu behar izaten dira. Adibidez, Zein hizkuntztan idatzi eta zuk lehenengo liburu hau gaztelaniaz idatzi duzu? Bai erabaki hori eta tooso zaile izan zen eta baiaindik e, zalantzan naago erabaki ona izan zanla ez. kuste momentu hortan esan beharra neukana e, ez daki zergatik agian kontekstuagatik agian Bartzelonan e egotagatik, agian babizkat nahi hori ere jokoan sartzen da ezagian gazteleraz gehiagora iritsiko dezaren edo ez eh zalantza asko sortu zizkidan, eta azkenan momentu horretan gazteleratz idaztea ederazitzean baio bueno eh da mutuzne egiten baina ikuste alde daukatela aurrengo proiektua euskara ez izango dela eh askoz asko identifikatu sentitzen naiz euskara ez izo eztenu Beste erabaki bat ere, hartu beharko zenuen, e, ze generotan idatzi, prosa, poesia, prosa poetikoa, zaiakera kutsua, hausnarketak. Bai, e, azkenen, nahi olerkia beti gustatzi izan zaiti zuarri, baina beti sentitu izan dut e, euskeraz asko zobean aizela olerkian. Eta, bueno, hainbeste sentimendu adirazeko prosara ere jonainoan, e, beste askatasun bat ematen dizulako askotan ez, neurri bat ezizateak. Eta, bueno, ba, azken aldian prosa poetikoa, prosa poetiko ziren hainbaldiburirak irakurri nituen, e, ala estilo pertsonalago batean eta nik uste komodo sentitu nintzala genero horretan, azkenen e, poetizatzeko aukera ematen dizu, baino lasaia dirazteko ere bai, ez, prosake ematen dizun askatasun hori, eta, bueno, bahor, botatzen dezu sentituen duzun guztia, parrafo batean, ez e, poetizatu eta alaxe gelditzen da, eta, bueno, gustera sentitu nintzan genero horretan prosa poetikora jo izan duzula, azken aldian, irakurkete idaukien ez esan dizu, Zeintzuk dira zure iturriak, zure idazleku txunak, laitz? Bueno, egin egin egin egin genero guztitakoak. Prosa poetikoa esan beharko banu bagian de fredz e, e, aipatuko nuke, e, ben giberde zere bai, ba, gene, gazte, idazle gazteen generazio bat dator, nahiko potentea e, prosa poetikoan idazten duena, eta azkenen E da genero bat oso zuzena, oso pertsonala eta nikuzte ba gazte asko e, identifikatuta sentitu daitezken tekstua direla. Baina bueno, gero beti jotzen dut ba, olerkira adibidez Josebas Arriñandiarengana eta genero romantikora ere bai beti joitzen dut eta jairitzen dut. Soñarkeko huelo volar soñando. Hori jarri dio zu izenburu zure liburuari. Argi zenuen izenburua edo behin liburua idatzita jarri zenion. Ba, behin liburua idatzita jarri nuen izenburua. Ba, nekin bueno, amestea eta egan eganegitea ziala bi kontzeptu eh, oso garrantzitsuan nere lanean, ez? Eta nere izaeran eta nere esperientzean ere bai. Eh, banekin alako bitz bi etako bateraman berzuela, eh, holakooze zeuz. Baino bai, azken puntua hitzetakoan, eh, titulua jarri nion, eta alasegeratzen. Alaitzek liburua idazten hasi aurretik zer esanai zuen? Zer zenuen buruan argi? Hau bai alabei esan behar dut. Ba, batez ere, ikuste, ideia printzipaleena zela, eh, nere buruari edo ni izandako umeari idaztea, ez? Eh, superazio moduan idatzetako liburu bat izan bertzela. Ba, txikitan eh txikita nintzen modukoa eh Adirazi Barnuela, baina batez ere aldaketa bat egon zela liburuaren barruan ere bai, ez? neri buruzko den ere nire txikitako umearri umeorri idatzetako liburua izan berzela. Liburuan zehar nabarmena da, diozun bilakaera hori eta hiru zatitan banatu duzu liburua lehenengoan ongi diozun bezala Txikitako aleaititz ari ari zatzaizkio eta agerian daude lehenago ere aipatu ditugun beldurroiek ezta? Ba bai hori da bankien liburua eta luurrekin hasi behar nuela e, hori bat puntu e, garrantzitsuena hori izango zela ez aldaketa hori eta bildurroiek izlatze batez ere beldurroyetaz pentsatzen hasi e, nintzelako ja heldua nintze hau da. E, sei urterekkin zuetzea konturatzen e, beldurroyiek e, ze puntutan haino oz topatzen zaituten, edo ze puntutan haino determinatzen duten egiten duzu na ez, e, iristen da puntu bat hogei urterekkin azten zaela pentsatzen joba sei urterekkin zen egiten beldurrak hautgoz topatu uzte edo hori dena ez, ordun hori izan barharzun puntu garrantzitsuena eta ban ere buruari umeari idaztea bain desgarri iruditu ziten bai Etxea ere oso presente dago. Etxemina, Amona eta bereziki Aitona. Bai, bai. E, bai azkenen e, Aitona heltzen nibartzen Bartzelonako eterrin baino gutxi lenago eta asko idatzenian Aitonari. Ordon hori ere bai pentsatzen nun oso garrantzitsua zela. Eta batez ere aitonari datzitako alerkiak eta ero amonari idatzen hain nizkionak, ez? E, hau da, aitonari buruz asko jaitzenuen, baino sentitzen nuen amonari buruz orainek idatzi beharra neukala eta halako atal bat merezi zuela ere bai. Nolako harremana? Duzu izan duzu aitona monekin. Nolakoak dira zure aitonamonak? E. Aitona monekin oso arreman berezia, azkenen txikitatik egunero bazkaltzera beraien etxera, e, sentitzen dut literaturareki komaitasuna beha transmititu dira dela gehien, e, asko irakatxigute, e, kantu eta bertxotan egunero, eta bueno ba, aitona heltzen, orain dela bost urte eta azkenen, alaitzen buruan, aldaketabat e, sortzen da ez, eta, bueno, ba, monarekin orain daukadan agarremana izugarria da. Ne, etzat, munduko pertsene garrantzitzu da, eta, bueno, ba, hori, ose, hasta lezina De algún modo, u otro, me robaste la inocencia. No tengo recuerdos de jugar con mis amigos disfrutando de las pequeñas tonterías, sino de llegar a la escuela llorando, sin querer soltar la mano de mi madre. No tengo recuerdos de, de reír sin preocupaciones, sino de empequeñecerme llena de angustia. En aquel entonces todavía no escribía poemas, pero me inventaba muchas historias con escenarios catastróficos que me ahogaban mañana y noche. kinetan garayoa ver benean oraña es salgo algo con Gaurko aukeratu zenuen bigarren kanta hause. Einaute lorrietaren arbide zilar bat. Bai. E, Abesti hau konfinamendoan entzunuen lehen handiz eta, bueno, egunero entzunuen. <laughs> e, konfinamendoan lagundu egin zidan, batkenen, e, bueno, konfinamendoari burut zuita egiten dut, aningusta einaute lorrietak beti daukala estilo bat oso barrura iristan zaizuna, e, asko sentitzen duzu bere abestiekin eta Egia zambar baditzut, konfinamendutik gerozik ez dut e, gehi gehiagitan entzun konfinamendura eramaten haulako abesti horrek, baino bai ba momentu horretan asko lagundu zidala eta oso berezia bilakatu zela. Hora, izle, Txikitako beldurrak, etxemina, superazio alduntze aleginia. Eta esango nuke maitasuna ere oso-oso presente dagoela zure liburuan alaitz. Maitasuna etxeko aitona monekiko, eta bestelako maitasun harremanekiko ere, bai? Bai, azkenen maitasuna nik dela oso garrantzitsua bizitzan. Azkenen e, maitasun desberdin asko daude eta denek sortzen zaituzte eta denek betetzen zaituzte ez e, familiarina nuski e, garrantzitsuena. Eta bueno, azkenen Bartzelonan beste maitasun bateu sortu dira, lagunekiko azkenen zu irira bakarrik iristen zara eta lagunak zure bigarren familia sortz e, bilakatzen dira ez edo zer gauza gertatuta edo zer, bueno, edo momentu txar daukazula, edo zer edo zeinstripu edo zein ba, laguna dira dituzuna, ez? Eta laguna zure familiaa da hemen. Eta bueno, gero noski ba maitasun romantikoa edo ba <laughs> alaxesortzuna baitare. Gure irakase batek bere garaian esaten zigon munduko gai guztiak hiru lautara. Murriz zitezkela. Bizitza eriotza existentzia, maitasuna eta gure kasuan Euskal Herriat euskara. Ala, ala. Ba, nik uste bai, ez, eh? arrazoi eukiko luke. Bai, azkenen, bueno, Euskal Herriat euskara nik uste gure existentzian erroturiko kezka birela, gaiak birela, ez. Eta, bueno, ba, maitasuna hori azkenen bizitzako elementuri garrantzitsuena eta bai, eriotza eta bizitza, ba, nahi gabe ere lantzen dituzun gaiadira ez. Eta bai bai azunako. Soñarke vuelo, bolar soñando alaitz. Nun eta nola eskuratu genezake liburua? Bueno, ba, dozein interneteko dozein platafurmatan lortu daiteke, Amazonen, Fnaken, Elkarren, e, editorialeko e, web horrian ere bai, eta ulertu dutadudan enean, E, liburu dutendetan ere eskadaiteke, ez dakit denek lortzea dukiko duten, baina orokorrean bai. Beraz, entzule badakizue, soñarke vuelo, bolar soñando, alaitz estomba loinazen, liburu berria, euskarri desberdinetan eskuratu, zenezakete. Eta eskarrake mana ikonizkioke nerea nahi ari bereziki, e... Editorialak portada diseinu batzuk e, esken izuzia, baina ez nintzen identifikatuta sentitzen. Anaiari azaldu nion apurrat e, nuen ideia eta azkenen berak diseinatu zian e, azala, edan ikuste e, asmatu zuela euneko eta oso berezi iruditzen zaitu liburaren formatoa berari eske. Anaia askotan aipatu duzu, aleitz. E, asko maite duzu, anaia ezta. Harreman oso berezia duzu berarekin. Bai, bai, urte, pare bat urte bakarikera maten gara, e, azkenen bizikidea gara ez, e, tan munduko pertsenak importantena da, e, asko maiteet, zaintzen zaiatzen naiz, oaini urruti gaudela ere bai, azkenen e, oso berezia darremana, eta bai, bai, nuski. Eta esan duzu mezela ederra da ezta, e, bere eskutik ateratako ilustrazio ederra du, zure liburuaren parte ere izatea. Ba, enoski oso berezia da, azkenen e, letxeak eman zidan irudi bat jarri nezaken, polite zango zen, baina, bueno, agian ez etzuen desa nahirik izango, ez? Eta, bueno, nahiari ideia bat azaldu eta berak alako diseinua egitea eta bete-betean asmatzea eta bain neeligura eskuetan hartu eta hori ikuste baneetzat ikaragarria e, da. Eta hemendik aurrera, zer alaitz esan diguzu bat lasmoa la Behar bada euskeraz argitaratzekoa, idaztekoa bintzat. E, zer duzu burutan idazten jarritzeko asmoa pentsatzen dut baietz? Bai, bai. Baintze bertan, e, olerkia idazten ari nahiz euskeraz. E, proiektua oa indi naiko, naiko polikin noa, egainak gradua maitzen ari naiz eta gian denborarik ere ez dut. Baina bai, argitabokat euskeraz izango dela. Momentuz olerkia jorratzen ari nahiz. Eta, bueno, bagero etorriko dena, Euskal Lubaini bai, idazteko asmoarekin. Bala, itz, e, plaza roundi bat izan da. Gaur zu hemen gurekin izatea. Liburua zuri eskue eman aletzea. Jarraidez dezazula Bartzelonaz gozatzen, idazteaz gozatzen, liburuekin gozatzen, eta izan ditzagula aitzakia gehiago, gutxi barru berriz zurekin hemen solasteko. Hori da, mi ya eskerren manda kaukera gati, koso gustu naiz, eta, ea, urrengoan ea irratian el kartu Eskerrik asko eta ale izan da dilla. Bale, ba, beste bat arte. Eskerrik asko. Soñar que vuelo, volar soñando. Alaits ezton baloinazen len liburua. Prosa poetikoan idatzia. Herohar azaragoon, Arri emango duen idazlea ez dagoeneko ematen ari dena. hogeita bat hogeita bi urte baino ez eta bere lehen liburuarekin etorri zaigu, zaiguhalaaititz estonba ruinaz Zorioak eta bejonde dioola Zerra, Jose? Aingazte eta ainemankor, alako jarioz, ilusioz, egoak zabalduta. Bain, oso arretatxu eta guztu handiz, entzondet, e, zuenarteko zola saun. E, bueno, nire jaio hau zora ea eh, ez? Eta jaio hau zo etxe eta nik, bueno, alaitze eta nahi ezagutzen ditut, baina utxisago, gehiago dezente e, bere gurasoak, eta are gehiago, ba, e, batez ere, aita, amaren aldeko gurasoak ez, e, eta bai, pertsunak oso, oso ederrak, pertsunak oso, oso jatorrak, Eta, eta hori asko ilusionatu eta emozionatu nauz. E, bai ederra da, o, ederra da edozein kasuan zorzaari e, modura e, barruan duzun hori azaleratzen e, jartzea eta eta hain modu modu dotorean ez, es, esateko daukazuna ba, eta kanporatzea ez. E, bai. Eh, sortzailea, sormena, ni gesean konuke bizitzaren eh klabetariko bat. Eh, hori xerala, ez? Eta denok izan gintezkela, neurri batean edo bestean, e, sormen, sortzaile. Eta eta bueno, hortara, hortara eta hortikan egin beharko gendukela ez? E, gure Ezkuntza sistemak ez da ki hau oso presente izaten duen. E, Aztapeneko urte txiki oietatik hasita ez. esango nuke nahiko, nahiko, nahiko baztertuta edo e, e, baztertuta e, duela eta eta hala zure ba sortzen dira sortzen dira bere kabuz indar berezi bat dutelako e, eta bueno azken boladan e, askotsoa gerigiera ez e, ezagutzen ez han hemenka ba ba e, genero baten edo bestean e, liguruak eta, eta kantak eta antzerkiak eta bai nikuzte ezagite konfinamenduak eta ere la hon edo ez dakit eh sortzaileak beintzat eh gogotsu dabiltzala berenetik jarri eta eta besten eskura ez jartzeko horretan buruari eragiten lumari eragiten eta oso proiektu eder eta interesgarriak ari dira agertzen azterri bazter. Ba, egeiago itsegingo dugu, baina bazan garai, ez? batez ere, instituzio aldetikan eta horrela, hori ere kontutan izan da, ba, apostu serio bat egiteko. Eta horrein konetan... E, Udalbiltzak. Udalbiltzak, ez? E, sortzaileak sustatu eta indartu alde e, martxan jarritako proiektu oso oso bitxiak, ez eka? Bai, diru laguntza oso potoloak eta ugari. Eskaintzen zituen eta laster emango dute esarituen berri, baina buruzari naiz, baino bai literaturarako ba, ma bost bat e, dirulaguntza, antzerkirako beste bost eta ikusentzunezkoetarako ere beste bost bat, eta ez dakit ba, guztira bosteun mila bat euro edo diru partida polita postu ederra eta eta oso oso eskertzeko ez da. Eta gerose importantea diru gozarago, eh, e, ba, bere bere proiektotik, ba, plazaz plaza, erriserri e azaltzeko eta biziarazteko baioker ezpanago e, sarituko direnak e, laginak dira. Sortzailek e, beren sormen lanaren lagina da aurkeztu dutena eta orain eh demora tarte bat izango dute, udalbiltzako hainbat erritan, ba, egonaldiak eginez, lagin hori ba, osatzeko ez da, e, giro jakin batean, e, erri hortako e, erritarrekin partekatuz, osatuz, e, landuz, eta gero, ba, ondo esan dezak bezala, erri ezberdinetan, aurkezteko aukera izango dute, ba, izan liburua, antzerkia edo ikusentz, ikusentzunezkoa. E, giesan, zoragarri, zoragarri iruditzen zaite asmoa eta proiektua eta oso-oso eskertzekoa. Bai, askotan hitzegin izan dugu, ez? Nalako, bueno, filosofiatas, eta lako planteamendu eta eta ere benetan, ez? Bere alderdi bikoitz horretik horretik batetik e, dirua, dirua, behar delako, ez? Eta bestetik an, ba, ba bueno, ba aukera, errori, ba jakin eta eman emanarazteko eta, eta ezagutu arazteko, ez? Bueno, Inoiz ez dala behandu, baina bazan garraie. E, e, Instituzio aldetika, ba, egitasmo, nahi, ideia, gogo, e, serio bati heltzeko e, eta, eta akullu egiteko. Bilana zazu ardo belzaren mugetan galduzintu da loteleko izan artean eta zatoz Amo de aurkatzera amor atoz Amoro arditzera Oro imen Ez jahe de rizenez Mascara orain. Bueno, escuartean jarraitzen dut eh iratiren e, liburuarekin, herriak ez du barkatuko eta aurrekoa niona, ez? Eh polikin hijo gastatzen bereziki ondo gastatzen eta aldi berean eh ez? Horretarako aukera ezin ez hobea E, skein izan digulako erriak zubarkatuko liburuaren e, idazleak, iratiko ikotxeak eta modu e, xamur, modu goxo, gai, gogor, batigelduta e, lortzen du. Lortzen du e, bittimarekin biolentzia e, jasanduen Horrekin eta bere inguruarekin e, gerturatzea e, bat egitea empatizatzea, eta, eta hori da ez. E, Iraganaaran hurbileko iraganean e, jartzen nau jartzen gaitu, eta bertan e, ispilluuan moduan ba, ikusten dut e, egon ez genndu asmatu egoten, E, eta eta pena izantzera, ez. Eh gara hertoko hainbat e, biktimak e, e, ikusi ezin bihurtu zirela eta gizarterako, e, jenderako eta, eta hori oso gogorra da, ez. Le gara glandatzera. Pasado Os miñas la nitzera bizkartzainarekin ibiltzen hasizenean ikusi ezin bihurtu zen Oianaren aita Martin eta Oiana biak eseriaraz zituen Bazkaloste batean egon gelan Ama ere antzen Meatsu salaketa, segurtasun eta antzeko hitzak erabili zituen aitak. Martinek ezin izan zion amorruari edo lotxari edo izuari edo zertzen begietan zuena eutzi eta danbateko bat emanda aldegin zuen. Oianak askotan sumatu du danbatekoaren oiharzuna bere baitan askotan ikusi du anaiaren itzala utziura sosegu bilakulunkan. Gilegitan trabatu da anaiari esangabeko itzen sarean. Martin joan egintzen, eta oiana geratu, eta Oskarrek etxeko txirrina jozuen ean ere, etzen mugitu. Aitak aurkeztuzion. Ez dugo goan ze itz erabilizuen. Ez daki esan ote zuen prebentzio edo ezanote zuen pretentsio hau oskar da gure laguna hori horrela esan zuen aitak hori garbi hoiana badaki amak eskertu egin ziola geratu izana eta badaki ulertu zuela martin joan izana ere ulertu zuela martinen danbatekoa badaki hori hoianak bera geratu egin zen Baina asarretu egin zuen egoeraren eroak. Herriak ez du barkatuko. Irati, goikoitxea. Elkar, argitaletxea. Datorren apirilaren 19an aurkeztuko du liburua Iratik Iruñaeko Katakrak liburu dendan Arratsaldeko 7etan apirilaren 19an Eta artean beste liburu eder bat hauen ere biloaroa zoragarriari ederrik kendutakoa lehen galderak eta erantzunak eh? zergatik behar ditugu erleak, liburu bueno, argitaletxea tartalo, eta bueno, liburu oso ederra, e oso ondo ilustratua, eta erleen e, bizierari, bizimodueri e, eltzen e, diona, ba, bueno, ba, Umeen hizkuntzatik eta ume e, umetara e, e, zetua ez bideratua. atzo bertan berarekin e, izan ginen elederrekin eta e, ondo mamitxuta zuen ez, barrua edukia, mamia eta halaxe zionez bateko... E, Lorez loren orai biltzen dien erleak, erleak oso beharrezkoa direla, landaretzaren e, ugalketan, bere polenizazioari esker, e, lortzen dela neurria ondibatean, erlamandoz er, e, eitz egiten zigun, erreginaz, e, erle oiko edo langileetaz, estarrez eta polen eta eta ezti eta ez, eta erlekutsaak eta ezagonoak eta gobenetan benetan entzun egin bertitzaion e, ideiak eta kontzeptuak e, oso garbiak e, bere txikiannez. Ba Goa zenba? Goa zenba mukerere emateko irati eta eledarrekin. Kaixoetan ditri? Itakara! Itzarina ots! Ele derreta! Irati! Kaixo irrati! Kaixo ele der, egunon! moduz? Bueno, orain ez da eguna, orain da gaua, ez? Bai, da gauean grabatzen ari gata, ge, gero goiztean entzuten dute, segure irratia pizten dutenek? Bai! Zer moduz, oporbuka erau? Onda, pizka triste! Triste zaude? Zergati ba? Ba, baina oporrak ari bukatzen. Naroa oso opozik eongo esan duzu balen? Bai, baina naroa eh, oporretan jart, jartzen da triste, Etani, eta ni pozik. Eta gero, oporra bukatzen dien, naroa tozik, eta triste. Hene, hondi biliz da hor oporretan? Bai. Zegi bilin dezu zerbait? Kontatuko duzu bere egin dezu zerbait? Eh, peno be kontateko diegu eske lo chatzen naiz. Basajaunen etxe inguruan ibilidomentzea ba. Bai. Mundago ba, zerri ingurutan? Lantz. Lantzen? Ze siripoteta mielochiñen herrian? Bai. Txachoak eta zaldikoak bizi herrian? Bai. Ba bizi alda Basajaun ere. Bai. Baso barne batean ibili zinen, ezta? Bai eta eta Iturren eta suietan artza eta eta eta, eta e Oiek beste baten ezagutu beharko ditugu. Aizu, norako estan bajajuanen etzin guru hori ba. Ose polita. Baso basati ezagutuen den. Bai. Eta bidearen bukaeran sekulako sorpresa. Ze sorpresa. Zeikusiengondun. Zertzea, nora jugu ginen? Iruko bazulo? Bai. Iruzulo? Eta barrura zertu zinen? Bai, biko bazuloetan. Iru garnaren zuloa txiki xamarra da ez da? Bai. Eta ze kontu dutuko ginen, bizulo? Harreman eta zeudela txirrista baten bidez? Bai. Haizu beste sorpresa batera izan dugu gu hauetan. Aito ja entzun da, zunda eka hitzekere, bai, baina guain dientzoteko binen? Zer. Zer entzun gendun astere lenean? E, kukua. Kuku entzun gendun ez da? Eta aste azkenean berriro, eta pozik jarri ginen. Bai du ez? Bai. Esaten dugu. Hordabil, hordabil? Eh? Bai. Guri adarra joz. Bai. Bai non izan ginen, izan ginen muga-mugan. Eh? Nafarro eta araba muga-muga-mugan la poblazioan herrian. Eta gumbatean, ginen eta gine, e, e, itunetekait ikusi nidun eta gaur berriro ikusi ditu Baia, ni ginen, tijun, eta itunetekait. Baina, nirgaratzen elkartu ginen, gunaparrotikun eta ailek egipuzkutikun da mugamugan eta gaur etorri die. Ultzamara, transformatzen dokumentala eskaintzera, eta horren inguruko oso lazaldia ikera. Mm, bueno, kontu da, la poblazioan egin gine, la, la poblazioan bada naparroko bigarren erridik altuena. gutxi gora bera, bederatzen da iruro bat metro baditu, erri txiki txiki txikia, eta handik e, bertantxe ara ba, mm, lehondormidora junginen. Lo dagoen leoira hala da diote mendiak e, e, mendiktetsuak itxura hori du, ezx da daun leoiaren itxura mendiigoera ososo polita da ezt eta erresi egin den, gero sekulako heguraraldia egenttzennez. Ba. Ezan da daun leoiaren itxura, Mendi goera oso polita da ezta eta rxeguinen lan, era gero sekulako eguraldi egitentzenez, ba mendi denboratxo batean izan ginen, bertsoa osatu, bertsoa kantatu, kantatuko diegu irratiko itzulei. Bai? Launduko ja sui ja balakizune, eh? oinaren bat edoia bururatzen saizun. Bai? Mugak mugari jotzen. Dionez, hor dago. Mendiari Berri lasiko vale? Mugak mugari, mugari Jotzen Dionez Ordago Gaurrere Mendiari Pauso bat Gehago oh. La poblazionen Gora Nat Naturari, trago, burua makur dauka, leoialo dago. Lotxak eskutatzeko, alaxena iago, lapoblazionen gora, naturari, trago, burua makur dauka. Lego jalo dago. Lotxak ezkutatzeko, alaxena iago. Kontu eda, astelenen izan ginela, eta kontu da larun baten, atletik eta errealaren arteko, errealaren eta atletiken arteko partide ikusi gendula. Eta atletik zalei eta atletik taldiari, Eta ba, atletik talde irudikatzen da lehoi baten bidez. leder horregatik kantatu zona matxok bertsoan lehoia treste dagoela, dagola, makur dagola, dagola Eta ba, lotxai ekizkutatzeko burua makurtzen dola. Aizu, e, aitona eta osaba atletiken alde, eta zu? Erreala eta Konpirat... aizu. Aito... Aitona eta osaba triste eta nipozi. Eta zu pozi, konturatu zinen eta jakintzenunean unean e, erreala donostiko tatlea dela, zuri donosti asko gustatzen zaizunez. Ba, zu errealaren alde. Zorioen akortu nenele Gozatu garaipena, bai du ez? Bai. Eta torna astean gehiago? Bai. Bite ze esango diokuse gure irratiko entzulei? Ondo pasa eta zari Izan. Bai. Mucho hondi badena Jo Agur. Printzesa eder printzipe guapo. Mari errauskin edo tazapo. Naranja erdirik edo. Aho sie gaurkoak entzule Zeure begi ez bizi eta ez esten begientzako egindor salto askebazara ez omen eginez hasi gara Komplexos <tose> gisenta pichus lo mac bestenza ko Alaiztestonbaloin nazekin egan egin du Egan egin eta aske sentitu gara Iratik eta eske haundi santxiki akarra iratik eta ldr ek lantzetik barna lodagoen ganenio, eraman gaituzte. Hau itaka delako eta itakan ezezagoelako mugarik. Bizitzea bizi naia da baldintza bakar. Ate bat itxi eta beste bat zabaltzen da pare pare lotutaka. Guk gastugu aterik isten, guk ateak eta leioak zabaldu egin nahi ditugu. Eta gaurkoak ere halaxe geratuko dira. Zabal zabalik datorren aster arte. Bitartean LDR que te ira esan disuete en vez a la. Izan, sorioncho. Ayo. I